قُلْ اللَّهُ تَعَالَى وَعَذْبَ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمَهْدِيِّينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بودي ممرسي سبحان الله وبذكرك سبحان الله Assalamualaikum warahmatullahi satu ahli dewan undangan negeri bapokes paderwan imam dan seluruh um, ahli dewan kuasa mahdi serta pegawai-pegawai rapi yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah pada malam ini dapat kita bersama di rumah Allah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan pula kita dalam majlis yang mulia di hari esok Ketuhanan yang Maha Esa berkata, setiap orang yang berjumpa dalam majlis yang baik di dunia, nescaya Allah akan kumpulkan dia dalam majlis yang lebih baik di hari kiamat. Dan setiap orang yang tidak diizinkan Allah menjadi tetamu di dunia, jangan berlari untuk menjadi tetamu Allah di akhirat. Bermaksud bahawa kalau sekiranya kita hidup dunia, Tiba-tiba Allah tak pilih kita dalam majlis. Menjadi ketama Allah. Masjid disebut sebagai rumah Allah. Bukan bermaksud Allah duduk di sini. Tapi kerana mulianya tempat ini. Yang disebut sesiapa yang tidak dipilih oleh Allah jadi ketamunya di dunia. Maksudnya dunia pun ditakjikpuk dita oleh Allah untuk hadir ke rumah Allah. Jangan mimpi nak jadi tetamu Allah di akhirat. Kerana Menjadi setama Allah di akhirat itu Lebih jauh, lebih payah Berbanding jadi setama Allah di dunia Kan itulah Nabi SAW Bagi dia cukup bimbang Kalau-kalau ada orang yang rumah dekat masjid Tapi tidak datang ke masjid Sehingga Nabi tidak izinkan Alhamdulillah bin Alhamdulillah, bin Ummi Maksim R.A orang sahabat Nabi yang terkenal yang buta mata Alhamdulillah ini masyur dalam sejarah Islam dan manusia penting kerana Alhamdulillah inilah Nabi tegur, Allah tegur Nabi Muhammad kerana laki-laki Alhamdulillah ini dia buta kedua mata satu hari Abdul datang jumpa Nabi dia kata ya Rasulullah bayangnya aku nak datang ke masjid. kerana buta kerana kedua mata yang buta ini Yeah. Aku terpaksa tunggu orang pimpin aku datang ke masjid Ya Rasulullah Kadang-kadang yeah. tidak -kadang ada bersama tidak ada orang nak datang ke masjid yeah. Kalau tak ada orang bimbing Maka payah aku nak sampai ke masjid yeah. Jadi aku datang ini Ya Rasulullah Nak mohon pada kamu Boleh tak kalau kau minta izin Untuk benarkan saya semua yang di rumah saja Sebab dia betul Dia minta izin pernabi Dia untuk benarkan dia sembahyang di rumah kenapa? kerana dia buta payah nak datang ke masjid pada mulanya Nabi kata takpelah Alhamdulillah bolehkan rumah kamu jauh kamu nak datang ke payah takpelah kamu seorang di rumah lalu Alhamdulillah ini bangun beberapa langkah dia berjalan Nabi panggil dia ini dia kata Alhamdulillah di rumah kamu dengar ada. Azan. Kalau kamu di rumah kamu dengar ada. Azan. Dia kata dengar waktu dengar. Nabi kata ya Abdullah, kalau di rumah kamu kamu dengar ada kamu tak boleh tinggal di situ. Kamu tak boleh main di rumah kamu. La salata li masjid illa fil masjid. Karena tidak ada sembahyang bagi jiran masjid melainkan di masjid. Kadang-kadang kita pelihwu dengan hukum tarbi kifayah, tapi kifayah itu ialah hukum bagi ahli kariah. Satu kariah tiba-tiba tak ada saku-saku yang naik berjemaah berdosa seluruh ahli kariah itu. Tapi itu hukum bagi ahli kariah, bukan hukum bagi jiran masjid. Tentuan tengoklah apa hukum, tentuan beli fikir sendiri. Satu hari Nabi Allah Sembahyang. Nabi kata, kalaulah ada orang menggantikan aku, mengimamkan sembahyang. Dan saya, aku akan pergi bakar mana-mana rumah yang dekat masjid yang, yang ahlinya tidak sembahyang di masjid. Kalaulah aku tidak fikir dalam rumah itu ada wanita dan kanak-kanak, dan -kanak, saya, aku akan membakarnya. Kalau kita nak kata, tak apalah semayang yang penting semayang fah hadis la solat kalijaril masjid dibahas oleh para ulama panjang lebar perbincangan mereka dan mereka saya simpulkan ada tiga perkataan la solat makna tak ada sembahyang makna pertama sembahyang fah tapi tak ada fah dulu. pendapat kedua sembahyang tak fah pendapat yang masyur sembah yang sah ada pahla tapi tak sempurna itulah pendapat yang paling yang paling uh, ahwah, yang paling tepat sembah yang mereka sah dapat pahla cuma tak sempurna siapa dia? jiran bagi jiran masjid ada pun yang bukan jiran masjid berkata mahal-kata jiran itu masuk 40 buah rumah keliling masjid selain pada rumah tersebut maka tentulah hukum tak sama diantara jiran dengan bukan jiran okay. contoh kalian, sahabat-sahabat semua saya nak sebut bahagian pertama ini dengan dengan kata begini saja marilah ke masjid sebelum sampai masa kita dah tak boleh datang ke masjid marilah ke masjid marilah semayang berjemaah. kerana akan sampai masanya tuan-tuan, tak ada siapa nak usung kita datang ke masjid bila? Bila kita uzur, bila masih sebelah subuh, bila kita terlantar di atas katil, bila kita terlantar di rumah sakit, tak ada siapa nak usung kita datang ke masjid. Semua darah sehat, marilah. Kenapa? Kerana kalau dunia Allah pilih kita sebagai petamu, maka mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai petamu di hari akhirat. Yang kedua, saya ucap kepada Tuan Kuasa Masjid, Apatul Tuan Kuasa Masjid, Tuan Nasir sebab-sebab yang berumah sebab-sebab selian eh, kita menanjurkan program bulan memakmurkan masjid untuk menjadi galakan. Eh, kerana hari ni umat Islam sudah rasa tak apa tak datang ke masjid Betul tu tu tu tu tu tu apa, tak apa tak pergi pun yang penting semayang di rumah pun ok eh, tambah-tambah bila bila ada setengah tu dia kata mari lah ke dalam jemaah masjid sebenarnya di rumah dapat satu pahla Berjemaah 27 Dia kata 27 pun ustaz Kalau dah bagi ramai-ramai yang berakui ya, hmm. nah, Ini jenis malah Ini tentu memang ada alasan okay. Hatta Nabi Hijrah ke Madinah Nabi Hijrah ke Madinah Dalam kerana rumah Nabi belum ada Nabi tak ada rumah pun lagi Nabi bina pertama Masjid yang bila kita pergi satu kawasan Yang pertama kita buat Mesti cair rumah kita dulu Nabi dijerah Daripada Makkah ke Madinah Berjalan kaki Mencerta hampir ada riwayat Mengatakan 10 hari Sampai-sampai di Madinah Nabi diri yang pertama Masjid Nabi tak sibuk cair rumah dia Nak kair tanah untuk beli Buat rumah tak ada Yang pertama masjid dulu Kenapa? kita kena tegakkan rumah Allah dulu barulah kita bina rumah kita. Karena tak ada makna kalau kita ada rumah, kalau rumah Allah kita tak boleh tegakkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, innama, innamā ya'muru masajidallāh. innama ni hanya senya. Seolah tak ada yang lain. Ya macam macam Nabi sebut innam ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaq sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menempurnakan akhlak hanya hanya aku ni dibangkitkan untuk menempurnakan akidah seolah-olah yang lain tak ada padahal nabi ni banyak tugas lain tugas lain banyak tapi yang lain itu apa dia yang lain itu akidah akidah orang tak nampak Iman orang tak boleh tengok. Yang orang nampak ialah akhlak. Akhlak ni yang orang nampak. Iman orang tak nampak. Kita nak tahu seorang tu akhlak. Iman dia baik tak baik. Subur ke tak subur. Tengok akhlak dia. Kan akhlak itu ialah cerminan bagi iman dia. Tonton nak tengok pokok itu cukup baja bagus. Tengok buah dia. Ya, kalau daun dia layu. Dahan dia kering. Buah dia pun tak jadi. Itu pokok tu sakit. Ya, sama kita kalau pakai seluar pendek eh, kalau aurat tak tutup semayang tak peduli masyarakat tak peduli iman di tengah sakit eh, walaupun dekat jangan tengok saya pakai seluar pendek walaupun seluar pendek iman saya jangan diuji aku bohong gitu gitu eh, sebab nabi kata aku diutus untuk menyempurnakan tahulah kenapa kerana iman tak nampak suka so, tengok menara berkembar eh, KLCC Hebat menaruh, hebat bangunannya, canggih. Orang puji dia. Sebenarnya orang tak nampak yang yang boleh menegakkan dia, karena foundation dia, ya. karena tapak dia. Ya. Dimikan juga pokok yang subur. Orang tak orang tak puji akar dia. Sebenarnya yang subur ialah akar dia. Dan akar ni sembuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebagai kalimatun sayyidabul kalimatun fayyibatun kasajartin fayyibatin atidurah sabitun atidurah hafif sana ya. Kalimah, kalimah fayyibat kalimah la ilaha illallah seumpama asal pokok yang menjunam dalam yang, yang, yang, yang menjunam dalam tanah ya. sedangkan ribunannya hebat di luar jadi yang kita nampak di luar ya. sebab tu Allah sebut Allah subhanahu wa'ala sebutlah ayat tadi innama hanya senya yang lain tak ada apa dia ya'muru masajid Allah orang yang boleh memakmurkan rumah Allah ini Allah sebut sendiri lima bulungan saja lima Alhamdulillah tuan-tuan semoga Allah masukkan kita semua yang hadir ini dalam lima kumpulan okay. Allah sebut inna na ya'muru masajid Allah hanya serna yang boleh memakmurkan rumah Allah ialah. Man Mereka yang beriman kepada Allah Saya seorang tu sekalian Bila berjumpa dengan ayat Ya Allah tak syarat yang pertama iman ni Kalau kita tak ada ya, Bermaksud apa dia? Dipanggil mafum muhalafah Maknanya Siapa-siapa yang tak boleh memaumah Allah Dia tak beriman kepada Allah Itu maksud dia ya, Mungkin Islam Mungkin di soal Islam, tapi dia tidak mukmin. Orang Muslim tak ada jaminan. Ya Allah jamin mukmin. "Waqalahin yeah. a'rabu amanna, kulla tu'minu, walla binqulu aslamna." Walau macam ada orang imanasi kulu Satu hari seorang badwi Arabi, orang pendalaman, orang badwi datang jumpa Nabi. dia kata Ya Rasulullah, saya seorang mukmin. Dia dia mendakwah dia orang mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Ya mu'ma'kul Lam tu'minu Katakan kepada baju itu ya mu'ma'kul Kamu belum beriman Tapi Kamu baru muslim ya. Kenapa? Walamma yagulil inan fi qulubikum Kami iman belum menyerap dalam tubuh kamu ya. Iman ni bila dia menyerap Dia rasa semua Kalau kata-kata Take all gula yeah. kacau kita kata sedap betul teh manis dia sama atas dengan bawah sama manis betul sekalian kalau kita buk air sirap ataupun air teh dalam segelah setiap setiap item setiap juzuk pada air tu ada kandungan teh ada kandungan gula iman tu begitu Iman itu dimasukkan tubuh kita Dia menyerak dalam semua benda Kita berfikir, berfikir sebagai seorang mukmin. Hari ini Allah orang Islam Berfikir macam dia tidak orang mukmin. Kadang-kadang berfikir macam tidak orang Islam Cara dia berfikir Bukan bukan hukum siapa-siapa, bukan Tapi kita macam berfikir Seorang mu'min, dia mesti berfikir sebagai seorang mukmin. Dia mesti bercakap sebagai seorang mu'min. Ada orang kadang-kadang dia dia buat Islam. Tapi cakap macam bukan isyam. Ya. Dia hina Rasulullah. Siapa kamu? Ya. Hina hukum Tuhan. Siapa kita? Ya. Demikian juga bila, bila seorang mu'min, dia akan merancang sebagai seorang mu'min. Kalau tonton sebagai pemaju perumahan kau kena nampak satu kawasan untuk buat rumah. Itu sebagai kaum mukmin. Apa kena jaga? Jaga sifat mukmin, perumahan mukmin. Apa-apa kriteria dia? Kena ada bilik yang cukup bagi anak lelaki, anak perempuan. Ya, dengan keluarga. Kena ada perancangan cukup, kena ada rumah Allah dalam taman tersebut. Kena ada seboleh mungkin, seboleh mungkin kedudukan rumah itu betul-betul menghadap arah kiblat. Kalau boleh tak boleh tak boleh elak Tapi, disen mungkin ya. jadi kalau kita rancang bandar, kita mesti fikir saya seorang mukmin saya mesti berfikir merancang sebagai seorang mukmin sebab itu Allah sebut innamaya'budu masajidalllah man ah mana dia orang ni mesti dia beriman pada Allah kalau tak beriman pada Allah dia buat masjid sembahyang pun kan tidak Eh, kontraktor muslim dapat projek mengecat masjid, asfah mayam pun tak mudah orang lain dia semayang, dia tengah cakap masjid dia nak rumah Allah cantik, dia ni rosak, dia ni tak mayam eh, mayam ni, Tuan amalan yang cukup mudah eh, cukup mudah semayang Semay uh, ibadah semayang, ibadah yang mudah mana ada sembahyang? ibadah Islam ni, semudah semayang, semayang Okay. Okay. kalau kita pergi Mekah tengok kontraktor tengok buat bangunan masuk waktu mayang turun dengan baju-baju itulah dia semayang takde apa tak mayang bukan lagi pakaian kotor tak apa, -apa kotor kotor sebab yang tak sebab penagi sebab sebagai workshop komen okay. nak pergi bekerja ambil udu masuk waktu semayang semayang dengan minyak hitam pada badan, tak apa bukan tak apa, bukan lagi tapi persepsi kita nak semayang kena pakai kain kena pakai baju Melayu poket ya. Kemudian jadi banyak lah, kena ada kopia ya. jadi sedangkan semayang itu kalau kita lihat di, di, di kalangan masyarakat yang yang, yang jaga semayang masuk waktu bentang ke berjalan boleh sayang mana-mana boleh Ya. Yasiru wa la permudahkan urusan ibadah jangan payah. Okay. Baik, Nabi kata yang pertama, Allah kata yang pertama orang yang makmum Allah ila yang beriman kepada Allah. Yang kedua yang beriman dengan akhirat. Kenapa ke kena datang masjid? Tak dapat duit tu Adalah dipaham itu bagi duit kepada orang asli yang baru masuk Islam. Okey. Yeah dia fikir macam mana sebab dia kampung jahur kampung asli. masjid jahur nak suruh pergi semayang dia kata payah tuan pergi semayang kami tak boleh kerja duit tak dapat semayang dapat apa tak semayang dapat duit kalau semayang duit tak dapat dia asli jadi kalau orang Melayu macam tu juga dia pun asli <tuh -tuh. semayang dapat apa tak semayang dapat duit jadi kita kata okey lah awak pergi semayang kita ganti duit kamu tak bekerja sehari kita bayar RM10 tu orang RM10 tu orang datang semayang jemaah najjemaah datang semayang lepas semayang baris kita bagi bagilah duit RM10 galakkan minggu kedua lagi ramai kita berbatas semayang semayang jemaah lepas semayang baris bagi Minggu ketiga lagi ramai. Tengok ada juga Melayu dalam-dalam peramai. Habis hmm. ada pun satu juga pun tadi. Dia kata asli-asli lah yang penting dapat duit. Hmm. Minggu keempat. Pegawai itu cilmah tak datang dulu. Pas mayam yang itu. sudah. dah. Tengok ustaz tak datang. Pandu-tap-pandu. Kita minta maaf. Minggu ni ustaz tak datang. Duit tak datang. Beritahu anak buah semua, minta maaf, menghuni duit saya datang. Dia pun beritahu, masing-masing ini kalau balik, senyawa balik. Kita ingat minggu depan saya datang, datang lagi lah? Belah, datang. Tapi masih pengayang, tak pengayang. Kita. Dia bising, kalau tak pengayang. Orang menjemaat dia tak pengayang. Jadi, kita imam ngamuk, lepas pengayang, bagi-bagi, lepas apa, tak pengayang. Dia kata macam, nak pengayang minggu depan, tak bayar lagi baya mengupah kau kami main anime ni Nabi pernah sebut Nabi kata kalaulah kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan orang yang datang ke masjid ini didapat kepala kambing nastiye kamu dapati orang akan berebutkan nampak benda Sedangkan Ya Allah bayar, Ya Allah bagi. Benda yang kita tak berguna sekarang, pahala ni. Pahala memang tak berguna sekarang. Dia berguna akhirat besok. Eh, orang tengah lemah. Berguna tak geran tanah tu, bang? Tengah tu lemah, segelam timbul, segelam timbul. Pakcik nak geran tanah, bang? Tak, tak, tak. Suami tengah segelam, tengah segelam, segelam timbul. Isi datang, bang, nak kawin seorang lagi? Sawing dah, bang. Apa tak guna tu, kan? yang berguna waktu itu pada dia mungkin sebatang buluh yang hangat mungkin pelangkuh okay, baik Allah subhanahu wa sebut yang boleh makmur mak Allah. yang pertama riman Allah yang kedua beriman dengan akhirah kenapa? kerana semua kita ni akan mati semua saya okay, tengok muka tuan-tuan ni memang jenis mati tu, memang baku mati ni. confirm mati pun tak. bersedia mati tu mati tak, tak bersedia tu mati Isteri pun mati. Makcik-makcik pun mati. Cuma mana, mana bagus. Pakcik mati dulu ke? Ke makcik-makci dulu. Tuan-tuan rasa bagus isteri mati dulu ke? suami mati dulu? Saya rasa elok isteri mati dulu. <tuh> Ada orang perempuan kata tu nak kawin lain tu? Eh jangan, tuan Kalau Tuan-tuan mati dulu pun isteri boleh kawin lain tu. Kalau suami mati dulu Isteri tak yang jenazah suami dia Boleh, perempuan boleh semayang jenazah Tapi tempat kita ni tak jadi budaya Isteri tak usung jenazah dia ke kubur kan? Kalau tuan, tuan mati, isteri kita usung jenazah kan? Isteri kita tuan, tuan tak masuk tuan-tuan dalam kubur Orang lain Isteri tuan, tuan tak akan masuk ke dalam lian lahak tu Isteri tetap tak akan kambus kita. Tak. Kalau kita mati, Isteri kita tak buat macam tu. Tapi kalau isteri kita mati, kita boleh semayang jenazah dia mati. Kalau isteri mati dulu, suami boleh tolong semayang jenazah. Tolong usung ke kubur. Buat masuk dalam kubur. Suami makcik boleh masuk dalam lian lahat. Suami makcik boleh tolong kambus. Jadi kesimpulannya, makcik-makcik mati masuk dalam setuju tak setuju kan walaupun kita setuju malam ni kita buat, buat keputusan dalam malam ni Allah sebulat suara bagi seorang laki-laki setuju lah perempuan lebih uh. dulu <tawa> <tawa> tapi masalah kita satu contoh saya tak boleh selesai lagi masalah kan? masalah kita lah Israel ni kita ikut keputusan kita malam ni Izrael ni dia tak ikut. Sampai masa mati, mati. Suami ke isteri dia tak kira tuan. kan. Sampai masa jalan, jalan. Kadang-kadang suami mati dulu. Walaupun keputusan mesyuarat malam ni. Setuju, isteri mati dulu. Izrael kata, aku tak perikat dengan keputusan mesyuarat jatuh kuasa, masjid kampung nakhoda. Hakikat sebenar, mati, kena mati. Betul sekalian. Siapa-siapa yang berjalan pada malam yang gelap ke masjid Bersaksilah dia akan dapat cahaya dalam kuburnya Tentuan-tentuan siapa-siapa yang Nabi juga hadis habis Bersaksilah kamu siapa-siapa yang berjalan pada malam yang gelap ke masjid Dia akan diberi cahaya dalam kuburnya nanti dia Di alam bangsa Kubur ni gelap kan? Masya Allah tapi kubur orang yang datang berjalan waktu malam ke masjid dia akan diberi cahaya oleh Allah dalam kubur. Sesiapa yang berjemaah di masjid dia tidak akan hilang sahabat dunia dan akhirat. Betul tuan-tuan, kalau tentang pekerjaan, bila kita pencen kita hilang kawan-kawan di pejabat. Rasa kehilangan. Bila kita pencen balik ke rumah kita rasa sunyi, hilang kawan, hilang teman. Tapi orang yang berjemaah di masjid tidak sayang dengan kawan kita berkawan dengan orang lebih tua pada kita, ada lebih muda pada kita, ada yang sebaya dengan kita ada yang anak-anak kepada kita okay. Allah Rabbi okay. sebab tu di akhirat nanti orang yang memahamkan Allah Subhanahu Wa Taala Allah beri amalan amalan kita ada tiga satu amalan kita buat, Alhamdulillah dan sembahyang rajin banyak hello siapa yang banyak berzikir banyak pahala tapi ada amalan kedua amalan kedua amalan yang kita buat sikit pahala besar kita masuk masjid buka kipas bentang sejadah buka ekor apa semua maya cuma tunggu dulu malam ni tak tahu lah siapa dapat pahala orang pertama tadi yang buka lampu semua apa kalau kita bayar bil air sebulan kita bayar bil air masjid sebulan pahala orang berwuduk dapat oleh kita sepatutnya bil air bukan ayam nak bayar macam nak bayar aje bulan pan saya bulan satu lagi Pak Imam Bulan buat lagi orang ni saya kalau kita nampak pahalalah sebulan kita bayar bil air katalah 200 bil air Dua ratus bilaya ni, kita tak dimizkin tu. Yang keduanya, sebulan orang berhuduk. Sebulan mereka sembahyang. Orang berhuduk di semayang. Dalam semayang dibaca Quran. Banyak mana digunai untuk berhuduk, sebulan tu kita bayar. Dua ratus ringgit. Kita bayar bilapi. Sebulan, orang yang beribadah dalam rumah Allah, kita dapat pahala. Pahala. Ini maksudnya kita buat satu amalan pahala panjang, panjang Yang ketiga terlebih. Kita buat satu amalan Macam disebut oleh dia qadir, dia pomak kita. Nak bina masjid modah, yang payah nak makmur masjid. Nak bina insya-Allah tak apa, ana tak bimbang nak bina ni pun kita langgar remong kita boleh dapat. Kampung saya, kampung jadi kampung di Batu Balak jalan tu dia ya, jauh ya. minta permohonan nak buat masjid baru, tak boleh minta, tak dapat, minta apa? akhiran kampung buat masyarak, tak boleh kita buat, kita derma sangat-sangat kita orang dari getak pun tak ya. derma sikit-sikit tu Alhamdulillah sebaalah sabar masjid ya, hasil derma ramai bukan 700 ribu ya. saya lantar derma di Kuala Lumpur -kul. lah, Alhamdulillah itu tak tahu. Kami dermu kita bagi. Kita kan kita tak tahu. Saya tak tahu duit ni pergi ke mana tak tahu. Inna rabbaka yaqsudu bainakum ya mardiy. Si mangkal mesti yang betul. Di akhirat besok kata Allah, Allah akan tunjukkan pada kamu nanti di akhirat. Apa yang kamu buat, apa yang kamu presiden, Allah tunjukkan. Di akhirat dekat dia pesan, duit tadi yang kita bagi kilit tadi duit ni masuk sabun duit ni kemudian di, pergi ke kedai beli kiam masjid kiam masjid tegak selama 50 tahun inilah pahala 50 tahun pak cik derma 3 yik tu yeah. kalau nak asya tahu tengok pahala ni yeah. bila malaikat bawa pahala daripada masyarakat masing-masing tengok pahala yang banyak tu kata apa ni ni mungkin pahala nabi-nabi ni mesti Nabi-Nabi la punya pahlawan ni sebanyak ni tiba-tiba malaikat tidak menuju ke kemah para Nabi-Nabi lalu berkata orang di pada masyar agaknya ini untuk para fidiqin tiba-tiba malaikat tidak menuju ke kemah fidiqin lalu orang ramai berkata, mungkin ni pahlawan syuhada, pahlawan mati syahid tiba-tiba malaikat tidak pergi ke kemah para syuhada. malaikat pergi ke tempat orang awal lalu masing-masing berkata siapalah punya pahlawan malaikat tadi menuju kepada seorang lelaki-lelaki, laki-laki itu kata mungkin pahlawan siapa? dia kau orang belakang dia kata malaikat ni pahlawan kamu Jika kata ya Allah aku tak ada beramal sebanyak ini tak ada ni silap orang kau kata malaikat akhirat ni tak silap poskod confirm tak silap memang pak cik punya dia kata saya tak ada amalan banyak ni ni lalu mereka tunjuk ni bala pakcik dia dengar seringgit dulu seringgit tu jadi gini gini gini gini akhirnya jadi tiang masjid tiang masjid tertegak selama 50 tahun 30 tahun inilah bala 30 tahun masjid tersebut Ini. itu yang disebut dalam hadis di akhirat besok bukan ahli meraka menyesal ahli syurga pun menyesal dia kata kalah aku tahu sah aku bagi seratus dulu duit seratus ada tapi kenapa bagi yang seringgit silap silap bagi seringgit ya. ada seorang mbak Allah dia pergi masjid duit lima puluh pun pukit duit lima inggit pun pukit kanan nak berumah masjid dia minggit lah dan niat berumah lagi ya. duit nawaitu nawaitu mesej ya. aku nak serta ya. sampai masjid dia tertidur dia terlap panggur-panggur, tabung datang, ambil boh, jalan pas mayang, tinggal ke kedai tengah, tinggal di minggu mana pergi 50 mana pergi 50, masuk tabung masjid lah, tak semula motor pergi masjid, minta balik dengan Pak Imam bukan, buah asam hmm. tu selesai, kita akhirat besok kita apa yeah. orang yang beriman dengan akhirat ia akan makmurkan rumah aku Di Malaysia ni orang, orang kaya di Malaysia bau ni dia tersenarai Masih lagi tersenarai Di antara orang kaya di Malaysia Saya tu sedengar dapat maklumat Beliau banyak dia buat masjid Di negara-negara umat Islam Yang okay. Seronok dengar Yang di Afrika Bakur negara Islam di Afrika Dia pergi derma buat masjid Terma buat masjid Banyak masjid okay. Alhamdulillah Orang kaya yang pemurah Nabi kata manusia lempak Yang pertama orang Allah diberi kepada manusia Orang Allah beri padanya harta dan ilmu Maka digunakan hartanya untuk Islam Untuk untuk untuk menyebabkan Islam Dan digunakan ilmu untuk menyebarkan Islam Lalu Allah beri pahala di atas amalan dia Yang kedua orang yang tak ada ilmu dan tak ada harta setakat mana dia mendengar orang yang ada harta guna harta untuk Islam sehingga dia kata, ya Allah kalau lah hakwa ada harta macam dia tentulah aku boleh sedekah macam dia, ya Allah lalu Allah kata kepada Nabi orang ini diberifah oleh Allah sebagaimana orang yang bersama. kita berazam nak buat eh, tapi dah tak ada eh, tapi jangan pula tunggu bagi besok ngelat Ustaz yeah. insyaAllah saya dapat projek ni insyaAllah 50 ribu confirm untuk masjid ni confirm insyaAllah dapat apa dengan dia-dia tu tak nampak ni kan ni binar ni penyakit Tuhan ni kadang-kadang diuji sikit yeah. kita dapat 5 juta 5 juta tak banyak so kan 50, 50 juta 50 juta tak banyak berapa yang banyak yang banyak ni yang kita bawa ke kubur banyak mana kita dah banyak jelasin, tiga latih pakaian, kai kapan, pangkuali melalui kai kapan itu, bintang-bintang, masuk dalam kubur Tuhan tanya, minta maaf pakcik, pakcik ni gelaran apa di dunia, Tansri, Maaflah nak tanya, Tansri, siapa nama Tuhan kamu? tak ada, ia ya, direct, akhirat, orang yang beriman dengan akhirat, nasib akhirat, adalah nasib kita dunia, orang yang boleh makmur sama Allah dunia, Allah akan bainum umma umma hadid jadi akhirat. Yang ketiga, wa aqama mereka yang mendirikan sembahyang. Orang yang beriman kepada Allah ialah orang yang aqama solah. Kenapa disebut mendirikan? Sembahyang? Kenapa kenapa disebut di mendirikan sembahyang? Men, pada sembahyangnya ada rokok, ada sujud, ada duduk. Kenapa sembahyang disebut aqam? Kenapa? Kerana sembahyang itu dia mesti Dibuat dengan sungguh-sungguh. Bukan sambil lewut. Dan mereka yang mengeluarkan zakat. Para ulama sebut. Bila Allah sebut. Mendiri. Diri semayang. Ialah hubungan kita dengan Allah SWT. Orang yang boleh makmur. Maka Allah. Makmur. Ialah. Kita ulang lep mari masjid. Sampai masa kita uzur. Tak boleh mari. Ia ingat ada seorang laki-laki. Kebetulan dia. anak kenal sangat dengan dia. Seorang terburuk. Rumah dia jauh juga, bukan dalam tiga lantai ke masjid Setiap kali ulang-lantai ke masjid, ulang-lantai ke masjid Satu hari dia lumpuh Saya sepanjang tak saya tengok dia buat Waktu dia lumpuh ni Dia daripada dia main berjemaah, tak pernah tinggal Bila dia, dia kena stroke Lumpuh sebelah tubuh dia, tinggal ke bawah katanya Dengan azan ni masjid, dia, dia menangis dia Dia tak boleh tahan Dia panggil anak dia, tolong usung aku ke masjid anak dia susah dia sama si. Pasak dia pergi mak. Dah orang kata aku lah sampai lah. Dia kata Di tak rumah. Yeah. Masya Allah. Yeah. Azar, dia tak boleh kena dulu. Masya-Allah. Dengan azan dia tak boleh sampai rumah tak boleh. Kita pula tak boleh masjid. Tak boleh masjid. Rumah ke. Okay. Yeah. Dia punya padahal dia wujuh Anak waktu saya di Perak dulu ada seorang laki-laki yang 70 lebih, nunggu sama. Dia jalan berkat tongkat. Kadang-kadang kita ada malu, rasa malas, rasa letih. Saya tengok dia ni. Berjalan, lima langkah dia berhenti. Dia pegang tongkat, dia duduk. Hilang penat dia. Dia beli balik. Berjalan, lima langkah berhenti. Duduk semula Pegang tongkat, duduk. Nak pergi mesti, dia seorang. Ya. Hilang menang, hilang penas, bangun, berjalan lagi. Nak sampai ke masjid, isap lima kali belasih. Saya tengok dia. Dia sampai di surau tu di sandang tongkat dia. Dia pegang dinding surau ke. Pegang peti. Saya sangka dia semayang duduk. Muzul, duduklah. Tak ada. Dia berdiri semayang. Menggigil dia nak habiskan patihan aku. InsyaAllah. Saya ni, ialah masa tu saya muda pada sekarang, kan tua sikit terduduk. Saya tengok dia ni, saya kata, ya Allah, kalau orang tua begini pun, Tuhan bagi keringanan, boleh duduk. Semayang sunat ni boleh pun Saja-saja, kita lihat semayang sunat, boleh duduk? Boleh. Semayang sunat ni, sambil bari pun boleh sunat. Kita semayang terawih, penat sangat, terima semayang, hari tu 22, 23. Penat sangat duduk. Duduk penat. Baring. Tak apa. Semayang sunat ni semayang pun boleh. Cuma kalau kata-kata nampak ada lawan masjid yang semayang semayang baring. Kata-kata akal dia tak depan, semayang baring. Hmm. Nuduk sangat. Hmm. Bolehlah. Dalam, dalam bak semayang sunat ni semayang tak keraan pun boleh. Semayang tak keraan. Kata-kata mari masjid, tak kempak dah semayang sunat. Sunat sebelah akal tak kempak. Semayang tak keraan. Allah akbar. Sudah tadi. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Bacalah tadi. Jangan rokok dulu. Ya. Sabak-sabak nabi main sunat atau belaka unta. Main sunat tak apa. Fardu tak boleh. Main sunat boleh. Cuma ulama Khayra pada pandangan Muhammad Syafie waktu nak takbir kena ngadap kiblat. Lepas tu tak apa. Kalau jangkut tak tempaklah. Ya. Tapi benda boleh buat tak apa. Jangan pandang Allah, dah bayar. Itu hidup. Bang lambat lagi tu. Nak Sebenarnya itu, Sebab tu Allah Subhanahu sebut orang yang mendirikan sembahyang ini ialah orang yang jaga sembahyang, dia akan makmur rumah Allah dan yang fi do yang datang malam ini ni semua orang, orang yang yang leharut sembahyang yang tak tinggal sembahyang insyaallah betul orang yang sibuk sikit tak sembahyang masjid tak mari tuan orang yang yang banyak kerja sikit tinggal sembahyang orang ni tak datang masjid orang yang hafiz ini betul-betul orang yang yang leharut kepada sembahyang okay. yang kelima walam yahsha mereka yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah pada diket Allah sebut hanya kerana orang-orang yang boleh memakmurkan Allah ni lima golongan yang beriman dengan Allah, yang kedua beriman dengan hari akhirat, yang itu mendirikan sembahyang, yang keempat mengeluarkan zakat, yang kelima walam yahsha Mereka yang tidak takut dan hanya pada Allah saja. Kenapa yang kelima tu dia sebut? Orang yang makmum Allah, orang yang tak takut pada makhluk. Dia takut pada Allah. Masjid. Orang yang ada kebesaran makhluk, tak mari masjid sendiri. Saya menyebaratkan masjid ini ketemu Allah. Tuan-tuan, kita ketemu Allah ini. Orang yang boleh mari masjid ini, ada tiga kumpulan. Ada tiga jenis. Sebagaimana tuan-tuan buat kedui kahwin? Bila tuan-tuan buat kedui kahwin tetamu yang datang rumah kita itu ada tiga kumpulan kumpulan pertama tamu yang datang awal-awal pagi kita tak payah pasak jemputan orang ni kita jumpa mana-mana minggu depan 7 hari bulan datang rumah awal sikit nak kahwin anak bawa peluri orang datang awal pagi datang pun datang dengan pakaian bekerja datang untuk bekerja ni tamu yang pertama Masaklah pasang kemohlah aku semua. Kamu yang kedua kita tak dapat jemputan dia. dia. datang dulu. Datang waktu makan. Saya makan dia sampai. Pagi, pagi sampai. Sampai waktu makan. Lepas makan dia selang kat rumah. Masa tu tuan nak pakai baju melayu pukit kat luar, samping kat dalam. salam bunga telur, selang bunga telur. Salam, tak ada bunga telur, tak ada benda Okey. Kamu yang ketiga Kamu yang ditambahkan pengantin Yang ni tuan-tuan tak yang kakak jemputan dia Dia ditambahkan pengantin Mengiringi pengantin Duduk meja istimewa Ayam sekor sorang okay. Oh ini istimewa Rumah okay. Allah itu Tiga tamu Tamu pertama, tamu yang datang waktu subuh. tuan, -tuan orang yang datang waktu subuh, orang yang Allah akan beri kerja Islam kepada dia. Orang yang Allah akan beri tugas untuk menegakkan agama Allah kepada dia. Dia ni amili pekerja Islam. Sebab tu kalau tetanggi masjid waktu subuh, kalau ada 20 orang, confirm di dalam di projek yang berumah. Kalau kita pergi masjid, orang tua-tua je datang Tak ada harapan Islam tak mungkin boleh berkembang begitu. Karena Bukan bahawa ni ada satu seminar nak <coughs> konferen di, di Kazakhstan Saya tak nak pergi Kazakhstan dalam. Betul lah ada seminar tu Tak tahu mana Kazakhstan Sebab Kazakhstan ni negara yang dijaga oleh Rusia Ia disembunyikan daripada pengetahuan dunia bila komunisme bila komunis di Rusia tumbang negara mereka ya jagastana upa jagastana diblastkan di bawah perusia atas dik pada uzbekistan sempadan dia tajikistan bawah dia Turkmenistan bawah lagi afganistan sebelah dia pakistan bawah lagi kelantan itu dia punya jurai keturunan dia 70 tahun lebih kominijaja, kemerdekaan, insyaallah, setengah banyak juga, setengah banyak. Reserve minyak dia, nomor dua paling banyak di dunia. Negara ini hebat, negara ini punya masa depan yang cukup hebatlah tuan. Jadi uranium, jadi gas, jadi gas asli, okay. Masuk jumpa naik teksi tanya dia berbuat teksi uh, muslim muslim di bangsa kazakh ni muslim bangsa rusia christian tanya sembahyang eh, jumaat bae eh, nah kalau semayang, jumaat bae maknanya kalau sembahyang jumaat jumaat sembahyang tu dia baguslah dekat-dekat wali Allah tu kan yeah. 70 tahun kami cabut agama nama jumpa remaja remaja kan <coughs> tanya dia muslim muslim kan <coughs> Tanya semayang Dia kata sekarang taklah tak semayang <coughs> Tapi tengah belajar nak semayang Ana pergi 9 Jumat di masjid dia Terkejut ya Fih. 90% remaja-remaja yang semayang Umur 20-30 90% Umur masjid tu remaja semua Ana bila tengok remaja Ramai masjidnya tempat Memang masa depan insya Allah untuk Islam Kalau orang tua yang semayang insya Allah memang patut dah semayang <lain> Tapi kalau orang muda yang semayang <tuh> Masjid ramah orang muda Yelah ni, ni pemimpin masa depan Kita nak tengok pemimpin masa depan Tengok pemuda hari ni Yang pertama Mereka yang datang masjid awal, -awal pagi Tak kira lah tua muda Siapa-siapa datang waktu subuh. Yang eh, Mahzali kata apa dia. Satu hari Mahzali tengah mengajar. Tentang bak syukur. Lalu. Dia tanya. Dia sebut. Dia kata kalau kamu nak tahu. <coughs> pergilah kamu satu taman perumahan. Atau satu kampung. Kamu tengok di kampung itu ada masjid ke tak ada. Lalu murid ditanya. Bagaimana kalau saya pergi sekejap kampung. Rumah banyak. Masjid tak ada. Ketimah Zali itu tanda penduduk sejak bersyukur pada Allah. Sebab yang pertama kena bina, masjid. Taman perumahan banyak, surah tak ada. Ada. Saya, saya pelatih tu kan. Kita di Malaysia di taman perumahan kita ada tiga. Tiga kategori. Satu, LA. Surah tak ada. Ada yang tak ada surah pun. Rumah, Masya Allah. Lima juta ke atas lah. Kuala benang tiga. Surah? Tidak semua Ada yang yang elit Tak ada surah Masjid tak ada ya, Rumah bercampur Yang kedua Yang kedua kata Imam Zali Kalau kamu pergi taman perumahan tu Rumah ada masjid ada Apakah tetan dah bersyukur Kata Imam Zali kamu pergi tengok Mana yang lebih makmur Rumah mereka atau rumah Allah Kadang-kadang rumah hebat rumah cantik mari masjid lah, Allah. tak illallah tak hisap ambil banyak pada makmum <guluh> ha. kadang-kadang bila air tak urus kadang-kadang kotor lalu murid tanya bagaimana kalau rumah mereka cantik masjid juga cantik kata mazali kamu datang waktu subuh datanglah ke masjid waktu subuh kamu tengok berapa ramai bilangan jemaah semaya waktu subuh Itulah bilangan penduduk taman itu yang bersyukur kepada Allah. Makna Imam Ghazali dia menjadikan mereka yang datang waktu subuh ni tanda bilangan penduduk yang bersyukur kepada Allah. Subuh pula. Baik, kamu yang kedua masjid ni, kalau kudik kahwin, kamu yang kita bagi kad jemputan. Kamu yang kedua siapa dia? Kamu yang datang bila ada program di masjid. Ada kuliah, ada dia Kuliah tak ada, dia penai kat rumah. Tak boleh. juga Kita mari masjid ni sebab nak semayah. Kuliah ilmu menambahkan ilmu kita. Ya. Tak ada kuliah. Mari masjid. Jangan. Kenapa tak pergi Kak jemputan tak ada. Kenapa tak di masjid? Tak ada kuliah. Tamu yang tiga. Tamu yang datang tuan-tuan. Istimewa tuan-tuan. Ya. Masjid yang pun ada tamu yang tiga. Apa dia? bila ada orang besar datang nampaklah muka dia datang orang besar tak ada dengan pun tak ada ada orang kenamaan datang oh datanglah Bagi Melayu samping suakit tenggolok keris dua bila orang kenamaan tak ada hapah dia pun tak ada jangan jadi macam tu jangan jadi rumah Allah ini macam kerja kawin. datang hebatkan pengantin seorang rumah pun tak kenal dia lepas mayam lepas makan cao balik Allah R.A sebab itu Allah sebut walam yakshailallah orang yang boleh makmur makmur lah ni orang yang tak takut pada makhluk dia yang takut pada Allah kenapa? kan di sini siapa yang masuk masjid dia jangan rasa lebih besar daripada Allah jangan masuk masjid dia rasa lebih hebat daripada Allah kan? Imam Malik Imam Al-Malik ni, wui dia mengajar di masjid Nabi Madinah. Satu hari ini, Imam malik dapat surat daripada Al -Rashid. Harun Al-Rashid. Khalifah Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid tu dia surat ke dia. Wahai Imam malik aku mendengar tentang kehebatan ilmu kamu. Okay. Banyaklah surat dia. Tapi surat itu bermaksud, Khalifah Al-Rashid jemput Imam malik datang ke istana dia, di Baghdad kata Harun Ar-Rashid aku dengan ini menjemput kamu datang ke istanaku kerana aku nak belajar daripada kamu memalik jawab tu Haruk Ar-Rashid dia kata kepada dia sesungguhnya ilmu tu kita kena cari bukan Tok Guru cari kita setiap terima kasih ilmu ni kita kena pergi cari bukan Tok Guru cari kita kamu kena datang dalam majlis ilmu saya. Bukan saya pergi ke tempat kamu. Itu sepatut ilmu. Harus Rashid baca surat tu. Menangis dia. Bukan dia kata, tukar Imam Malik lain. Tak. Yeah. Jangan marah pada ulama yang menegur pemimpin. Karena zaman sekarang tak ramai ulama yang berani menegur pemimpin. Ya. Yeah pemimpin kena bila ada ulama' tegur dia kerana sayang pada pemimpin suci akhirat kerana kita boleh tegur atas dunia dia, lepas mati tak boleh tegur orang -orang. bahayanya bila pemimpin buat salah tak ada orang berani tegur jadi Umar Al-Khattah dia tegas orang takut ke dia? Iblis pun takut Umar bila jadi khalifah dia bimbang takut tak ada orang tegur dia siapa berani tegur Umar? lalu Umar lantik dua orang pegawai khusus untuk tegur dia setiap minggu hari minggu tegur dia dia dengar apa nak kata-kata Harun Rashid bila dia Khalifah dipanggil ulama-ulama yang takut pada Allah tugas kamu satu je tegur aku tegur aku. jangan menampu aku tu dah ramai tegur Setiap Kamis malam Jumaat akan bergema tangisan dalam istana Harun al-Rashid. Kamis malam Jumaat orang nak kata apa dia? Kami mendengar tangisan daripada istana khalifah seolah-olah ada kemasihan dalam istana khalifah. Siapa yang menangis? Harun al-Rashid. Kenapa dia menangis? Karena teguran para ulama. Mungkin masjid ni kena tegur. Tegur ni sebab orang yang boleh masuk masjid ni orang yang tak ikut siapa-siapa. Ditakut pada Allah. Haru haru ahli datang datang ke Madinah. Datang ke Mekah buat haji. Sampai di Mekah ditulis sekali kisah kepada Abu Rashid. Sorry, dia ditulis pada Imam Malik, jemput Imam Malik datang ke Mekah sebab dia berada di Mekah. Haru Imam Malik tak pergi ke Mekah. Dia kata kalau tuan nak datang Datang ke Mekah. Datanglah ke Madinah. Dia pun datang ke Madinah. Untuk dihariah makanan Rasulullah. Nak dihariah keluar. Bila Haruk Asyid sampai. Jumpa Inam Malik. Lalu Haruk Asyid beritahu beritahu, beritahu. beritahu Malik. Orang pemantu dia dah. Beritahu Khalifah datang. Dan Khalifah beritahu. Dia nak datang dengan majlis ilmu. Majlis ilmu Inam Malik malam tu. Malam tu kebetulan Malik mengajar. Di Masyid Nabi Madinah. Kata Haruk Asyid. Sorry. Kata Inam Malik. Kalau Amir minta datang, boleh. Silalah datang. Sebab ilmu ni memang kena tetap terjali. Cuma saya minta datang awal. karena saya tidak akan benar mana-mana orang yang datang lewat melangkah orang yang datang awal. Walaupun diharut Khalifah, kalau datang lambat, duduk belakang. Jangan ngada-ngada nak di depan. <géri> Kita pemimpin. Kita duduk depan kan? Imam Malik tak pernah okay. jadi harut asyik datang awal pembantu dia bawa kursi kursi Khalifah takkan ya, Khalifah nak bersela yang bersela ni kita Khalifah kat atas kursi kan sekarang orang belum bawa Imam yeah. Malik duduk ni atas kursi ni Imam Malik mengajar anak murid dia baca, baca kitab zaman saya mengajar, mengajar zaman dulu tidak macam sekarang, sekarang guru buat kitab anak murid tak bawa, alimnya anak murid tu dulu Imam Malik dia tak bahas. dia kitab yang tu so, anak murid dia baca, dia kupah baca, dia kupah Harus asyik dia tanah, Bila murid nak mula, saya mengajar kata Malik aku tidak akan mulakan kuliah aku pada malam ini selagi mana ada orang merasa dia lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis kata-kata itu menyebabkan Al-Rasyid faham kata-kata itu ditujukan kepada dia aku tidak akan mulakan kuliahku kalau ada orang merasa dia lebih tinggi daripada Quran dan Hadis. dia duduk atas kursi Quran duduk bawah agar tak ada kitab duduk bawah lalu Al-Rasyid pun tolak kursi ke belakang duduk pesteri nombor-nombor dia malik mulakan kuliah Habis kuliah pergi jumpa Allah Rasul. Dia kata, aku tidak datang kamu jemput aku. bukan kerana aku tidak hormat pada kamu. Tapi aku bimbang kalau kalau Allah tidak menangkap darjah kamu. Kali kamu tidak menghormati ilmu. Aku boleh pergi jumpa kamu. Tak ada Orang alim dijemput. Boleh pergi. Tapi apa? Kata Imam Malik. Aku bimbang kalau Allah tidak angkat darjah kamu kerana kamu tidak menghormati ilmu yeah. boleh pergi tapi Allah tak angkat jajah cuma kita ni tak rasa bila Allah tidak angkat jajah kita kenapa? kerana kita banyak sangat manusia duk puji kita menyebabkan kita lupa puji pujian Allah taala. kita tak rasa bila Allah tak angkat jajah kita kita tak rasa tapi bila orang tak puji kita, kita rasa hmm. bila kita pergi ke majlis tadi tu pengurusan tak sebut nama saya Abdot kan ada tu. Oh. Embo. Oh. Kita bila orang tak puji itu kita rasa. Tapi Allah tak puji kita, tak apa tu. Kita tengok bagaimana Allah hina dia. Bagaimana Allah menjamah manusia. Dalam majlis yang baik Tuhan tak pilih dia. Tuan. Bila kita ada majlis baik, Tuhan tak jemput kita. Berarti Allah tak tak muliakan kita tu. Bila majlis jahat, karaoke, program-program laras, ada kita. Program baik, tak ada kita. Imam Malik kata dia, aku bimbang kalau-kalau Allah tidak angkat dacat kita. Ya. Setelah sekali. Bila Nabi datang, Nabi bina masjid. Kenapa? Sebab masjid itu segala-galanya di situ. Masjid ini pusat ilmu. Pusat pentadbiran, pusat politik Pusat ekonomi Cuma dia terjajah datang-jajah negara umat Islam Dia tahu kekuatan umat Islam ni di mana kekuatan dia terdapat Di manakah kekuatan Islam Macam kita terang dulu Di manakah kekuatan hantua Dikerisnya khar Di manakah kekuatan Islam Kekuatan Islam di mana? Duk di ekonomi ke? Duk di politik ke? Duk di hubungan masyarakat ke? Perpaduan? Duk pada ketenteraan ke? Di manakah kekuatan Islam? Kalau kekuatan Islam di pada ekonomi, Allah akan pilih Nabi yang kaya. Kalau kekuatan Islam di pada senjata, Allah akan pilih sebrum bagi Islam Rasul rom satu kuasa betul besar. Sebabnya, bekkuasa Islam duduk pada kuasa siasat. Kuasa politik. Kuasa politik pusat di mana? Masjid. Masjid ni mesti jadi pusat kekuatan politik Islam. Musibah yang paling besar melanda Islam bila mana politik tak dicakap dalam masjid. Kau tak tahu dah? Tempat kebenaran politik itu dalam masjid lah, tuan. teman Masjid lah pusatnya. Bila orang barat datang, penjajah-jajah negara Islam, dia tak boleh masuk masjid. Lagi buat balai raya. Supaya isu politik boleh dibincang di balai raya. Kalau kita bincang isu politik dalam masjid, orang kafir tak boleh masuk. Dia tak boleh bincang, dia tak tahu. Sebab tu Nabi bina masjid pertama Sebab situ lah usap pentadbiran politik Sebab tu saya nak sebut terus kalian Dalam politik cakaplah masjid. Dalam masjid boleh cakap politik Bukan parti Parti tak boleh cakaplah Politik Islam Kalau ekonomi Islam boleh cakap dalam masjid Takkan politik Islam boleh cakap Allah rupiah Jahat nak ke Islam ni Sampai politik tak boleh cakap dalam masjid. Pasal siapa dia cakap politik dalam masjid? Takut masyarakat kita pecah. 52 tahun kita tak cakap politik dalam masjid. Satu dah Bersatu tak masyarakat kita? Sepatut bersatulah. Sebab 50 tahun dia tak cakap. Ya, akhir. Okay. Anda ulang balik. Bagaimana kita boleh bercakap ekonomi Islam. Kita boleh bercakap perdagangan dalam Islam. Kita boleh bercakap perpaduan dalam Islam. Kita boleh bercakap politik dalam Islam dalam masjid bila tak boleh cakap saya mengajar saya ustaz saya boleh sebut kita saya sangat tuan-tuan dosa minuara begini-begini-begini haram begini, begini. minuara tapi kita tak tentu orang bagi lesen haram pasal apa? kami yang bagi lesen kami politik kita tegur orang jangan berjudi dosa berjudi haram judi boleh sebut tapi kita tak tegur orang bagi lesen judi pasal apa? kami yang bagi lesen judi orang politik Masya Allah Akhirnya, kita hanya tengok orang bawah, pemimpin, ahli politik yang pemimpin. Sebab Nabi Muhammad ahli politik. Sena Baka politik. Sena Umar ahli politik. Sena Osman ahli politik. Sena Ali ahli politik. Sepuluh sahabat Nabi, Nabi jamin syurga, seorang dia bukan ahli politik. Iaitu, Abu Rahman bin Haw, ahli ekonomi. Okay. Dalam masjid, Kak Pua kita bercakap politik Islam biar orang tahu pemimpin ni apa kewajipan dia apa syarat nak jadi pemimpin, bukan semua orang boleh jadi pemimpin dalam demokrasi barat semua orang boleh ditanding, syarat organogamersia tidak gila boleh ditanding, dalam Islam tak boleh orang fasik tak boleh dipilih, tak boleh maknanya, jemaah kena tahu tuan-tuan kena tahu apa syarat pemimpin, apa kewajipan dia apa tanggungjawab dia saya pengalaman mengajar orang lagi. Lama saya ngajar mengajar Ngajar ba'qidah, habis masuk bab ibadah, habis masuk bab syariah. satu satu satu masuk bab politik Islam. Pemimpin ciri-ciri pemimpin. Kamu jawab pemimpin dengan rakyat. Kamu jawab pemimpin di pada mahsyar. Bila bab-bab ngajar pemimpin pada masyarakat satu, satu, satu Dia kata ustaz Kalau macam ni Saya tak nak rajul rajul Kalau macam ni udara, Saya tak nak rajul Saya kata tuanku Kalau tuanku tak nak rajul tak apa Ramai nak rajul <laughs> Soalnya bukan tak nak Soalnya Allah telah Tahjirkan belakang ke atas Ditakdirkan dia bergajar Sebagaimana Allah takdirkan kita tak dirajar Saya ni puas dah Memang tak jadi darah dia Tapi Allah takdirkan dia bergajar Yang penting Buat Aku nak buat Buatlah Apa yang Allah perintah buat Allah akan tanya kita di akhirat Pemimpin untuk kalian Orang pertama di akhirat besok Allah panggil nabi-nabi, depan nabi-nabi rasul-rasul pemimpinlah Allah panggil. Nabi kata sab'un yuzilluhum Allah fi zillih yawma laa illa zill. Tujuh golongan yang bernaung di bawah arif Allah pada hari Tak ada naungan lain dan kami nama itu saja. Yang pertama, imamul 'adilun, pemimpin yang adil. Allah, tuan, -tuan saya seorang kawan, Jadi pegawai kewangan negeri. Dia pernah bertugas di Sabah selama lima tahun. Selama lima tahun dia pegawai kewangan negeri, selama lima tahun di kabar, setiap hari Jumaat, dia akan sign virtual pembayaran pembinaan masjid, baik oleh masjid, pembinaan surau, baik oleh maksurau. Selama lima tahun, setiap hari Jumaat, dia akan sign virtual pembayaran. Uh, Masyarakat itu sudah setuju, Negeri Dewan Negeri setuju lulus projek itu dia pegawai keuangan dia kena sayang kalau tak sayang duit tak keluar setiap hari Jumaat dia akan sayang selama lima tahun berturut-turut Allah Rabbi. bukan duit dia dia pengawal keuangan bukan duit dia tapi tuan, tuan cuba bayangkan pahala di banyak mana. setiap hari Jumaat selama lima tahun berturut-turut dia akan sayang pegawai keuangan ini pemimpin pemimpin kita buat baik Allah Allah lah. sebab tu masjid ni Allah kaitkan dengan soal-soal tidak takut lah kanannya pada Allah yang tak, tak betul kena tegur ialah tegur ni ada-ada Islam mengajar pada kita ada eh, hatta dalam semayah Imam buat salah kita tegur dengan ada subhanallah tak boleh kata Pak imam salah subhanallah Ya, tegur pula tengok. Kalau dia, kita tegur Dia tak peduli teguran makmum Dalam perkara yang sunat Tak apa, kita ikut dia Dia terlupa tahiyah awal Subhanallah, dia berliri macam dia Tak kita ingat Saya makmum, saya ingat tahiyah awal Terimam tak ingat, kita tegur, subhanallah Dia berliri juga Kita apa? -apa kita kena berliri juga Kita kena ikut dia Kenapa? Karena yang salah tu yang sunat Tapi kalau yang salah wajib ya rukul tak boleh ikut seiman so, dia Allahu Akbar tunggu baca kuulullah bismillahirrahmanirrahim kuulullah subhanallah kita kata kita kata patih lam yalim subhanallah walam yulad tahu oh, macam mana wajib berakaf kenapa berakaf kan niat salak rukun masjid sebab tu kekalian okay. bila kita boleh makmur makmurkan umat Allah kita nak pusat di sini masjid tidak hanya sekadar masjid ilmu termasuk kebudayaan ada orang yang saya, kata boleh budaya menyanyi dalam masjid saya kata kebala. Di mana nabi Arif. satu rombongan di periyaman datang jumpa nabi asal As masuk ke masjid sepas mayang mereka jumpa nabi ya allah kami di periyaman skolok jumpa kamu ya allah bersama-sama kami ini ada kumpulan muzik kumpulan tarian pedang, tarian lembing tapi pukul mana? ada-ada boleh kiasuh sebagai penghormatan pada kamu kami nak buat persembahan kepada kamu, Nabi kata silakan silakan di mana? dalam masjid lalu mereka pun pukul mana Nabi tengok, sebab sapa tengok dia dia menari dengan tarian pedang tu Dia pusing pedang Masya Allah Nabi rasa kagum Habis tarian pedang dibuat buat tarian Lembing Seorang laki-laki letak depan Sebagi epol Dia letak atas kepala orang tu Orang tu pun menari Dengan tarian Laki-laki lah. Pusing-pusing Tengah duduk diga Pusing lembing Dia lancar lembing tu Tepat kena buah epol Atas kepala kawan Tuan-tuan nak tak? bukan tak Apple nak ganti orang tu. Apple tak tak boleh betul. Tengah duk ligat tu dia boleh lancar. Di mana? Dalam masjid. Tak apa. Yang tak boleh apa dia? Ada musyabbah. Ada ni doae. Bukan mabuk. Hadi doae beramal boleh, berhujah tak boleh. Sabda Rasulullah, "Man takallama di dalam itu ya di masjid, ahbatullah amalihi." 40 nama. Sesiapa yang bercakap urusan dunia dalam masjid akan terhapus amalannya sama tahun Apa di urusan dunia? Urusan yang tak boleh bawa apa-apa kita di akhirat. Tapi boleh tak bincang urusan niaga dalam masjid? Boleh. Urusan peperangan boleh. Urusan perjuangan boleh. Urusan masyarakat boleh. Semua boleh. Yang tak boleh urusan yang langsung tak ada manfaat dia ada yang lara borak kosong lara macam orang tu kena, kena kopi lari teksi kita teksi tengah kita teksi lari balap kita dia balap pulak tengah dia balap lalu pulak kereta lari sampah kita buat lampau pulak ni tiusnya nak minit-minit pun payah yang lara begini yang tak ada manfaat dalam Islam semua benda yang ada manfaat pada kita di akhirat maka dia tak tanda urusan dunia dia tanda urusan akhirat foto sekali lagi Ucapkan ni okay. Kata setia yang habis dalam ni Bawa lah anak-anak ke masjid Dua anak-anak ke masjid anak kita berlari Lari, budak-budak tak apa Biarlah Tentang Rautah Mesti Nabi kan ada Rautah Tentang sejarah Rautah Rautah ke Nabi tinggal Budak berlari, kanak-kanak berlari Lagi akan membangun Nabi kelari umat lagi, budak-budak Lalu bukan tua-tua kata, hey, diam. Diam, Nabi cuman ku tu Diam. Nabi kata, Biar. Biarlah. Biarlah di berlari. Kerana di antara mimbar ku dengan rumah ku ni ialah sama tamang syurga. Baina mimbari wabaiti roh kumiria hujanah. Budak ni terasa tiada dia suruh nak dia berlari. Tak apa. Tak apa juga. Saya yang tak kalau budak yang saya terkini terima, kalau orang tua berlari, itu boleh kalau budak dia. Alah <Susukkan> Nabi akan bawa kena Hussein Hassan anak Nabi, cucu Nabi pun macam kita lah Kita la, la, lazim bawa mereka ulang balik ke masjid. Siapa budak ni dia dia seorang datang. Masya-Allah. Sebab bila dia besar dia dia terbenah sendiri sikit demi sedikit, sedikit, sedikit kecintaan kepada nama Allah. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan bersayangi seperti ini. Allah berkati, berkati masjid kita. Dan Allah berkesian kepada kaum puasa yang menganjur program memakmurkan masjid pada bulan ini. InsyaAllah kita galakkan kawan-kawan kita untuk hadir. Ya khillah. di sini kita dapat rahmat, ambillah keberkatan rumah Allah, kembali rumah pun selesai. Ambil keberkatan rumah Allah, kembali -tuh. ke kedai-kedai kita. Ambil keberkatan rumah Allah, bawa ke jabatan-jabatan kita. InsyaAllah akhirnya seluruh akan dapat keberkatan dari Allah Subhanahuwataala. Jadi kita seru untuk mana-mana ini. semua -mana. ada pasal pula atau bahasa sebagainya. Uh, sebelum saya tutup ada satu promosi sikit ini hmm, uh, ni sehubungan dengan program kita ada satu DCT uh, sejarah tiga buah masjid uh, dalam film betul-betul lagi -betul mentari tapi menarik uh, satu sejarah masjid haram dalam DCT sebut kenapa tanah itu dipilih oleh Allah sebagai takta untuk bina masjid haram dalam bilion hektar tanah atas dunia ni, Wah pilih di situ dan kenapa kambuh itu bentuknya begitu dari saintifiknya dan darah asal asas kepada binatang kambuh dan darah zanggang punya zanggang itu tak pernah dikambus. berlaku perangan waktu di makwas di kambuh kambuh hilang berapa tahun tinggal Allah Subhanahu wa bagi mimpi kepada ketua kabila Banjurhum Allah hantar seekor burung burung gagak tunjuk di mana pergi zanggang Ya, hingga tinggi itu digali ditemui semula, ya, dan keluar sejarah uh, mesra tol di Palestin dan hari ini kita dengan berita ribuan nafsu umat baru Yahudi di benua di baitul makrifat timur dan masih hampir mesra ya, tol yang tinggal jarak Nabawi bawang. Insyaallah dia mudah-mudahan dia menambahkan ilmu kita dengan ketiga-tiga umat uh, pertama bagi umat Islam wa di atas makumi ini. Allah Baalam mohon maaf jika sekarang kekurangan tapak tol. Mudah-mudahan diperbaiki bersama. Aku telah lihat bacaan Tuhan Yang Maha Tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.